<shran _> koliko god mi je govorili koliko god sam mi je bavili teorijom ako nema praksije između nas to će ostati riječi bez treba da radimo treba da gradimo, treba da udjeljujemo, a niko nas ne radi. Treba da radimo ja ću raditi ovako, ovako. Jer, drago ma nema neutralnost u islamu. Nema stajanja po stranu islamu. Nema na u islamu. U islamu postoji natjecanje. Da se čovjek natječe u dobru. Da on bude razlo lijepog sunneta. A ne da stojim ja po strani, a ne da ja još ne do Allah filozofiram, a ta filozofija jalova.